Kui Jänku Onu oli kuningas. Ükskord sai kuninga isandal valitsemisest isu täis, ära tüütas teda see igavene ühes paigas istumine ja krooni peas hoidmine ning ta otsustas kalale minna kulugusina jõe äärde minekuks, kas või kogu elu. Kui kuningas isand teele minekuks valmis oli, hakkas Jankuonu tasaki siitsitama. Mis siin naljakat on, kulla sõbär, imestab kuningaisand. ja koostab Jankuonu. Ega minu asi ole küll õiendada, aga kes seda valits ja ametit peab, kui teie ise õngitsema lähete? Kuningaisand vajub plätsdi tagasi. Tuleb välja, et ma olen kõige suurem unustaja maamuna peal. Ei ole naljaasi kuningas olla, sest ei ole sa siin oma aja peremees, ega midagi. Kogu aeg komistad mõne määruse või seaduse otsa. Istus ja kaalus, keda enda asemele määrata, kuni viimaks teates. Janku Onu, mis oleks, kui sina minu kohal asuksid, kuni ma ära olen? Ei ole sul vaja muud teha kui trooni listuda ja tollar päevas vastu võtta. Jänkuonu kostab selle peale, et see sobib talle küll, sest ta tahab eidele musliin kleiti osta. Ja nii hakkabki Jänkuonu valitsaja ametit pidama. Kuningas aga läheb kalu püüdma. Jänkuonu sidus krooni niinest mööliga kõrvade külge kinni nii et see ilma hoidmatagi peast püsis. Korraga kuuleb ta, et eesruumis käib suur triangel. Keegi uriseb, vingub ja ulub. Jänk onud pärimat, milles asi. Kuninga ümmardajad ütlevad, et oh päris kuningast olevad lihtsalt rahu rahumeeli edasi istunud ja oodanud, kuni keegi tuli ja rääkis kellelegi ja see omakorda jälle kolmandale ja nii edasi ja nii edasi, Kuni kuningas võibolla ehk lõunapaiku alles teada sai, mis väljas toimub. Noh, Jankonu seab ennast ka troonil mugavasti tukastama. Tükki ajapärast tuleb teade, et eeskojas on koeraonu, kes soovib kuninga palgeete ilmuda. Jankonu teeb näo nagu ta seda palvet ja tükki ajapärast käsib koera sisse kutsuda. See tulebki alandlikult roomates ja näeb nii niru välja, et kõik kondid kerest paistavad ja ise lõdiseb, just kui oleks tal külm. Jankuonu tõmbab koroni silmade peale, et koeraoonud eda ära ei tunneks, sest oli see ju toho sama krands, kes ta mitu korda taga oli ajanud. Kõik on nii vaid ja vagune, et koeraonu hakkab juba ringi vaatama, kas ei saaks putket teha. Aga ta mis teed pole kuskil. Varsti küsibki keegi, kes tahtis kuningat näha ja mis asja tal valitseja juurde oli. Nüüd kukub koeraonu valjusti julguma ja haukuma, et meenolja kogu hool, on nii vilaksad päevad et seal, kus enne oli liha küllalt, ei saa enam muud kui ja neidki haru harva. ja et seal, kus meie ennast varemalt rasva võisime sõia, tuleb meil nüüd taralt tuge otsida, et jalul püsida. Oli teisel veel palju kurta ja hädaldada, aga kui paari paarisõnaga kokku võtta, siis tahtis ta öelda, et teda ja kogu tema sugu seltsi oli kole ülekohtuselt koheldud. Jänkkuunu teeb näo nagu kaaluks ta seda asjandust, Siis käsib punast tifart terpentiini hulke segada ja koer sellega kokku määrida. Seejärel kupatatakse koeraonu kuningakojast välja. Läheb mööda üks päev ja läheb teine. Aga koeraonu ei ilmu ega ilmu koju tagasi, kus kogu sugu teda ammu ilma ootab. Võimud lähevad kuningakota kurtma, et sugulane polevat polevad üldsegi enam nägu näidanud. Seal kästaks oma kadunud vend ise üles hootsida. Lõhna järgi! Sest kuninga rahvas olla talle punast piparte tärpentiini karvadesse pannud, et ta kirpudest lahti saaks. Nohja eks sellest ajast peale, koera rahvas muud kui ajabki selle kadunud suguvenna jälgi taga. Nuhivad maad ja nuhivad puid, ja põõsaid, Ja kui mõne teise oma taaulisega kokkud rehvavad, keda enne pole näinud, siis nuhivad sedagi, et kas tal mitte terpentiini ja punast pipartkarvades pole.